בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה פ"ו, בממסד על תורה קנ"ב בליקוטי מוהר"ן. פיתחו לי שערי צדק, עבור בה מודהיה, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. שאו שערים ראשיכם, ינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. ריבונו של עולם סלח ומחל לעוונותינו, ותן לנו במתנת חינה ונדבת חסד אמונתך הקדושה. וזכינו לאמונת חכמים באמת, שנזכה להאמין באמת בכל הצדיקים האמיתיים. ואשיינו וזכינו שנזכה לכנוס לתוך פתחי ושערי הקדושה. שנזכה להתקרב באמת לאמיתו לנשמות הצדיקים האמיתיים, אשר בהם כולנו תלויים ואחוזים, כי הם שורש נשמותינו, חיינו ואורך ימינו. חוסה אלינו ברחמיך הרבים, ותן לנו אמונה שלמה באמת לאמיתו, באופן שנזכה להתקרב אליהם באמת וללך בדרכיהם הקדושים, ולשוב אליך באמת על ידם. כי אתה יודע כי אין שום תקווה זולתם, ובלעדם לא נרים את ידינו ואת רגלינו. עשה למען שמך, ואל תגמול לנו כחטאותינו וכעוונותינו, ואל תשטיחנו לעולם מן האמונה הקדושה. ואל תסתום הפתח, ואל תנעול הדלת בפנינו חס ושלום. רחם על כלל ישראל, ובפרט עלי העני והאביון, החסר במעשים טובים, המלוכלך במעשים רעים. אשר מחמת זה גם מעט המעשים טובים הנעשים בגוף פגום כזה, הם גם כן פגומים הרבה. ובמי זקן נער המנוע מכל טוב כמוני לכנוס בפתח הקדושה, שהיא האמונה הקדושה. להתקרב אלי הצדיק האמת, השייך לי כפי שורש נשמתי. אם עוונו תשמור אדוני מי יעמוד. אדון מלא רחמים, רחם עליי, ופתח לי ברחמיך פתחי הקדושה, ותשפיע לי ברחמיך רבים אמונתך הקדושה, שאזכה להיות אמיץ וחזק וקיים באמונה הקדושה תמיד. להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים, ולהתקרב אליהם באמת, ולנעוק ולשאוב מחוכמתם הקדושה. תשבר ותעקור ותבטל את כל הקליפות והסיטרין או חנין אותם, שמהם נמשכים כל החולקים והמתנגדים על הצדיקים האמיתיים, וכל הקושיות והספקות והבלבולים שנופלים עליהם במחשבה לערער אחריהם חס ושלום. אנא ה' ברחמך רבים חוס וערחם וחמור עלי ועל כל ישראל, ותן לנו עצות שלמות ונכונות ואמיתיות באופן שנזכה שיתגלה לנו האמת לאמיתו. ותפתח לנו שערי אמונה באופן שלא יהיה כוח לשום קליפה וסטראך להעלים מהאמת ולסגור השער חס ושלום. ריבונו של עולם, אתה יודע כל מה שגרם המחלוקת בעולם. הוא כבר כשל כוח הסבל. כי גם מצד עצמי אני חלוש כוח מאוד מאוד כאשר אתה ידעת. ונוסף לזה התגבות המחלוקת, ובפרט הקטגוריה שבין הצדיקים לתלמידי חכמים בעצמם. עד אשר אין יודעים מהצדיק האמת, השייך לשורש נשמתנו, שנוכל לקבל תועלת על ידו לנצח. ריבונו של עולם, אדוני אלוהים אמת, בוחן ליבות וכליות, אתה יודע את צפון ליבי. אשר בפנימיות הנקודה שבליבי מאוד נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני, לזכות להתקרב לצדיק האמת, שיוכל להושיעני מצרות נפשי, להוציאני מעוונותי ולהשיבני אליך באמת. מי יתן ידעתי ואמצעיהו, הייתי מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות להתקרב אליו. מספר צעדי יגידנו. על כן רחם עלי בחסדיך העצומים, וזכני לבלות ימים ושנים על זה, לבקשו ולחפשו ככסף וכמטמונים. עד שאזכה למצוא, למצוא את שאהבה נפשי, שאזכה מרעש, יתגלה לי באמת, הצדיק האמת השייך לשורש נשמתי. ואזכה להתקרב אליו באמת, ועל ימנעני שום מונע, ועל יעכבני שום עיכוב. רק אזכה לילך ולרוץ אחריו בכל כוחי. ואזכה לאמונה שלמה וחזקה ונכונה, עד שאזכה לשאוב על ידם מחכמתו הקדושה, ולהיטיב מטובו לאחרים, ולהפיץ מעיינותיו חוסה. מלא רחמים רחם עלינו וצווה ברחמיך לבטל ולגרש כל הנטור את טרע, וכל השומרים עומדים על הפתח. וצלק גם הפרוך תקלישא מן הפתח, באופן שיוכל לכנוס כל הרוצה לכנוס. ותיתן בלב כל הצדיקים והכשרים ויראה שמיים שלא יהיה ביניהם שום מחלוקת כלל, ולא יהיה נמשך מהם חס ושלום שום מניעה ועיכוב ובלבול מלהתקרב לנקודת האמת, שהוא הצדיק האמת השייך לנו כפישורש נשמותינו. ועוזרני וזקני אותי ואת זרעי ואת כל זרע עמך בית ישראל, שנזכה שיהיה לנו נסירת נפש באמת למסור גופנו ונפשנו ומאודנו בשביל להתקרב לצדיק האמת, באופן שנזכה לנוק ולשאוב ולקבל חוכמה מחוכמתו הקדושה. ותמהר הגאולה בכלל ובפרט, ותביא אותנו מהרה לארץ ישראל, ארץ הקדושה, ארץ החיים, מקום האמונה, כלליות הקדושה. כי כבר הגיעה העת והעונה שתושיע לעמך ישראל. כי אם לא עכשיו ומתי. כי כבר רך עלינו הגלות מאוד מאוד בגוף ונפש, בגשמי ורוחני בכלל ובפרט. רחם נא קהל עדת ישורון סלח ומחל עוונם. והושיענו למען שמך, רחם עלינו למען בריתך, הביטה ועננו בעת צרה. כי לך אדוני הישועה, אל תשליכנו מאמונתך הקדושה לעולם. לא כך הטענו תעשה עלינו, ולא כעוונותינו תגמול עלינו. אל תשליכנו מלפניך, ורוח קדשך אל תיקח ממנו. אל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחנו, אל תעזבנו. פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי כבר עברו הרבה מימינו שנותינו, ועדיין שערי הקדושה נעולים וסגורים בפנינו בעוונותינו הרבים ופשעינו העצומים. יעוררו אחמך וחנינותיך על עלוב כמוני, העומד אצל הפתח זה ימים ושנים הרבה. וצווה למלאכיך לפתוח לי שערי הקדושה, ולהכניסני בהם באחמך הרבים ובחסדיך הגדולים. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח. היום מפני השמש יבוא ויפנה נבוא שעריך, אל תסתר פניך ממני ביום צר לי. הטל על אוזניך ביום מקרא מהר ענני. אדוני, שמע תפילתי, האזינא אל תחנוני באמונתך, ענני בצדקתך. כל מצוותיך אמונה שקר, רדפוני עוזרני. ראיני אדוני דרכך, עונכני באורח מישור למען שוררי. אדריכני בעמיתך ולמדני כי אתה אלוהי השאיר קיביתי קיוויתי כל היום. היו לי רצוני מרפי והגיון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי.